Судячи з усього, ці ремонтники-аферисти перерізали Гнатовичу телефонний зв'язок і щодня чекали на нього біля дому, коли він вийде із квартири. Очевидно, він їм від страху помсти не відчиняв. Як людина з дуже хворим серцем, яке він часто лікував, Гнатович усе це, мабуть, сильно переживав, і від постійного психологічного напруження його серце не витримало. Мені так прикро стало, що я, попрощавшись із приятелем-германістом, ішов до метро і ридав, лякаючи людей. Події відбувалися за якихось нещасних 10-15 хвилин хоч би від мого помешкання, і я цього не знав. Мене б мала насторожити постійна телефонна тиша, коли господар не підходив і брав слухавку. Можна було б перейтися і піднятися ліфтом до квартири. На останні кишенькові гроші я купую в магазині біля дому пляшку портвейну. Алкоголь, щоб там не казали, інколи може бути братом. На поверсі зустрічаюся з матір'ю хлопчика Гени, але вона зі мною не вітається. Місяць тому малому треба було здати кров, бо він лежав у лікарні, а я відмовився, не пояснивши їй чому. Після лікування від гепатиту печінки в юності лікарі заборонили мені здавати кров, а я не здогадався їй про це сказати. Дурне непорозуміння. Знову виходжу на балкон. Я, здається, тобі казав, моя дівчинко, що це найулюбленіше та безпечне місце в Києві. Закурюю і повільно ковтаю портвейн, бодай так зняти гіркоту в горлі. На роботу ходжу сам не свій, майже ні з ким не розмовляю, не голюся, майже нічого не їм. Лекції читаю ніби на автоматі, без зацікавлення, без горіння. Це неправильно, непедагогічно, як казали в одному радянському фільмі. Думаю про Гнатовича. У коридорі між лекціями в юрмі студентів помічаю Михайла, викладача аграрія, з яким ми інколи товкли більярдні шари в Голосійському парку, який поривався вертатися в рідне село та розбудовувати його соціальний, культурний і ще не знати який рівень. Я здивований, що він тут, в адміністративному корпусі, де керівництво та кафедри загальних дисциплін. Михайло в розкішному костюмі кольору вороняче крило з бордовою краваткою. Побачивши мене, ліниво усміхається, знехотя подає руку. Я розпитую, як справи. Як справа, так і зліва, скалиться він. Перекинувшись ні про що з купими фразами, Михайло підіймається сходами на другий поверх, де кабінети адміністрації. Тільки вийшовши на вулицю, я згадую плітки на нашій кафедрі, що під одного чиновницького юного зятька в університеті створили якийсь департамент. Михайло на початку осені одружився, але на весілля не запросив. Вона телефонує з аеропорту Бориспіль ще о шостій ранку. Голос бадьори радісний. «Ти спиш?» – крізь тріскотіння зв'язку чую її сміх. Ні, загораю. Я хочу приїхати одразу до тебе. Оля замовкає, мабуть, очікує на мою реакцію. Приїжджай, кажу ліниво, не зовсім розуміючи, навіщо це мені. Вона посилає мені поцілунки у вигляді кумедних звуків му і додає, що візьме таксі. Поклавши слухавку, я стою сонним серед кімнати і не зовсім петраю, що відбулося. Я оглядаю стоси своїх книжок, що туляться до стін, розкладені на підлозі течки з паперами, ксерокопіями, моїми записами. Дивлюся на безлад на робочому столі і розумію, що над усім цим нависла смертельна небезпека. Мацею своє липке немите волосся, кидаю короткий погляд на брудні джинси, які навіть не мають чим випрати, Правильний порошок закінчився ще місяць тому, і раптом усвідомлюю, що боюся так далі жити. Якщо Оля в мене оселиться, то відбудуться великі зміни. Думаю про неї і не можу відповісти на важливе запитання –